bazkaria. Bai esan? Carlos, e, zu altzara? Pantxika naiz. Kaiz bitze, ba? Ze Ba, gaur harratxaldean hil lepe indegirako ordua eman diate. Ha, bai? Ba, jo, ze, nola jateko prestatzen ala? Bai, e, larun batean jubilatua eguneko bazkaria daukagu, eta bakizu, gure burua saiatzen zaiatzen garabintzata. Hola, hola, oso ondo iruditzen zait. Eta zin ordu tarako janberdu, janberduzu ba? Ba, lauetarako, eman diate ordua. Bueno, ba, iruditertia kaldera jo hongo nahiz orduan horra. Osongi, prestu prestu itxa itxa oten egonen naiz, eh? Bueno ba, gero arte orduan. Aio, bai.